pe La microfon este preotul Valeriu, care va aduce ipiți ascultător programul I062 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se începe cu versetul 24 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 5, verset din care am avut o serie de gânduri, cărora însă trebuie să le adăugăm și pe cele care urmează, neputându-le expune din motive de timp cu ocazia lecției trecute. Înainte de acestea însă, haide să citim părerea unui credincios din Germania, cu ocazia unei conferințe pe care a ținut-o în anul 1988, din care am luat câteva fragmente să le împărtășim împreună cu privire la efectul nociv al radioteleviziunii în viața spirituală a credincioșilor lui Dumnezeu. În pasajul de astăzi, iată ce am întâlnit și am să citim împreună. Doresc să amintesc un alt adevăr care stă în legătură strânsă cu televizorul și nu numai cu acesta, și anume ochiul, văzul care ne poate duce la cădere. Acesta este un pericol pe care îl negrijăm deseori, cu toate că Domnul ne avertizează. În predicat de pe munte se spune, iar dacă ochiul tău cel drept este o cursă pentru tine, scoate-l și aruncă-l de la tine. În Matei 5:29. Deci ochiul ne poate conduce la cădere. Cu toții cunoaștem din experiență care este sfârșitul în acest caz. Prin vedere se naște pofta, apoi pofta se hrănește, se dezvoltă și biruiește ascultarea, apoi păcătuim și atragem judecata asupra noastră. Acest mecanism al căderii, în păcat, se desfășoară după același scenariu și Satan dobândește noi și noi succese. Niciodată nu au fost așa de necesare avertismentele asupra căderii prin vedere ca în această perioadă de dezvoltare a programelor televizate și video. Multe exemple avem în scriptură. Fata Dina, fata lui Iacov, a ieșit să vadă, numai atât, a ieșit să vadă pe fetele țării când locuiau ca străini în Sihem. Ce a urmat de acolo? A fost necinstită, de acolo a urmat pe urmă pierderea unei întregi cetăți de oameni, pentru că frații ei s-au năpustit asupra cetății și au trecut-o prin ascuțișul săbiei. De unde au pornit toate? A ieșit numai să vadă. Nu mai puțin tristă este istoria de mai târziu a lui Acan. Citim în Iosua 7, capitolul 7, versetele 20 în continuare. Iată ce am făcut, spune Acan. Am văzut, deci butonul de pornire, am văzut. În pradă o mantă frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o bară de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit, deci după ce a văzut, le-a poftit trezirea dorinței și le-am luat, care a dus la neascultare. Acum vedem, deci, totul a pornit de la am văzut. A văzut, după aceea le-a poftit și după aceea a săvârșit actul neascultării, care a adus moartea lui graznică și nu numai moartea lui, ce a dus înfrângerea întregului Israel. Copiii lui Acan, de plin nevinovați, au pierut și ei împreună cu el. Nu s-a întâmplat tot așa în multe cazuri când cineva s-a îndreptat spre aceste mijloace de comunicație în masă? Samson. Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie dintre fiicele filistenilor. Și tot văzând femei, a ajuns până la urmă să nu mai vadă nimic, orb înlănțuit și bat jocura tuturor filistenilor. Aceasta e soarta tuturor acelora care își hrănesc ochii cu lucrurile din lume. Cineva poate gândește că Samson a fost un bărbat cu o voință slabă, dar chiar și împăratul David a căzut tot prin vedere, cu toate că era un bărbat după inima lui Dumnezeu. Spune că într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat, se vede că a petrecut ziua dormind și se plimba pe acoperișul casei împărătești și de pe acoperiș a văzut. O femeie care făcea baie. Și femeia era foarte frumoasă și așa mai departe. Iată unde duce vederea. Apoi, după o astfel de întâmplare, David scrie în psalmul 119 cu 37, el s-a rugat acolo, Doamne, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte. David spune cu hotărâre, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale desăvârșită. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea celor care se abat, ea nu se va lipi de mine. Acesta este un text din Psalmul 101, versetele 2 și 4. Și dacă înainte se plimba sus pe acoperișul casei și a ajuns să cadă, acum el spune, voi umbla în curăția inimii mele în lăuntru casei mele și nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. În Ezechiel, pe urmă, avem un alt exemplu, în cartea Ezechiel, capitolul 23, versetele 14 până la 16, este vorba despre Oholiba, în acest nume se ascunde Ierusalimul. Iată ce scrie, ea și-a de desprânările, a zărit, deci din nou a văzut. A zărit pe ziduri niște portrete de bărbați, niște imagini de caldeeni pictați cu culoare roșie, cu în prejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toți având înfățișarea unor vitești după felul fiilor Babilonului, a căror țară de naștere este caldeia. Și îndată ce i-a văzut cu ochii, i-a poftit și le-a trimis ori în Caldea. Aici sunt înfățișate încă o dată, într-un mod plastic, treptele mecanismului răului pus în mișcare de ochii noștri. N-am vrea oare să ne lăsăm avertizați? Nu suntem astăzi noi oare urmarea faptului că Eva a văzut că pomul este bun și de la văzut s-a născut în ea dorința și de la dorință a luat și din luarea pomului oprit a ajuns la cădere și împreună cu ea un neam întreg de oameni? Nu este aceasta destul de expresiv? Nu ne spune aceasta destul de mult? Oare putem culege noi alte roade dacă privim la lucrurile de șarte decât? Acules, biată mama noastră, Eva? Doamne Tată Cereste, rugăm să cuvinte și ascultarea mesajului care ne stă înainte, făcându-ne să credem din toată inima cuvântul Tău. Umple-ne și pe noi cu scârbă față de tot ceea ce este stricat și lumesc și din dragoste pentru Domnul Isus, prin care ne-ai mântuit, să trăim în lumea aceasta așa cum a trăit și El, făcând totdeauna tot ceea ce ți este plăcut ție. Amin statuată stre cătoare Se duc într-o vor pieri lucruri care fa să doar Până atunci Voi lăuda Pe Domnul Rugamia mi Spre el Se va înălța Până în zi, Când în Voi ajunge În ziua când îl Pătrunzând în textul lecției noastre de astăzi, iubiți ascultători, așa cum am anunțat, ne aflăm la versetul 24 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 5, verset în care Domnul Iisus spune următoarele. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Credința noastră trebuie să se așeze exact pe cuvântul lui Dumnezeu și în felul cum a spus-o El. Numai așa putem avea viața veșnică. Cine ascultă cuvintele mele, spune Domnul Isus și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Aceasta înseamnă că cine ascultă pe Fiul, și crede în Tatălui care l-a trimis, are viața lor, adică viața veșnică. Ascultarea în credință sau credința ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu, iată condiția primirii vieții veșnice. Aceasta înseamnă lepădare de sine și de tot ce ai. Când te hotărăști să asculți numai pe Dumnezeu și numai cuvântul său scris, totul devine ușor. Hotărâre bună! Aduce o viață bună. Ceea ce spune Dumnezeu, aceea este adevărul, iar adevărul este singurul care ne poate și ne vrea binele adevărat. Cine ascultă cuvintele mele, zice Domnul Isus, și crede în Cel ce m-a trimis, adică în Tatăl, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Judecata dreptății dumnezeiești vine în viața omului, numai pe drumul neascultării de cuvântul lui Dumnezeu, la fel și moartea, domnește în om tot prin neascultare. Din pricina aceasta, Domnul Isus care a ascultat desăvârșit toată viața lui de tatăl, n-a putut fi reținut de moarte. Pe când Adam, care n-a ascultat de Domnul Isus a căzut în moarte. Ascultarea în credință de cuvântul lui Dumnezeu nimicește drumul pe care vine judecata și zdrobește tronul morții din inima omului. Sfântul Macarie cel Mare spune așa, Moartea adevărată este înăuntru, în inimă și este ascunsă. Omul cel din lăuntru moare. Cine a trecut din moarte la viață în cele ascunse, acela cu adevărat trăiește în veci și nu moare. Primirea Domnului sus prin credință este viața veșnică în noi, împlinirea noastră fericită. În versetul următor, la versetul 25, Domnul Isus spune Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Domnul Isus nu lasă la jumătatea drumului un lucru început, ci îl duce la bun sfârșit. De asemenea, nu lasă nelimpezit un adevăr, ci, dacă este nevoie, repetă cuvântul până devine ușor de înțeles. Așa este și cu adevărul despre învierea din morți. Această învățătură trebuie să fie înțeleasă bine în amândouă laturile. Învierea trupească și învierea din moartea păcatului, adică învierea duhovnicească, pentru ca să nu se amestece una cu cealaltă. Învierea trupului va fi în ziua de apoi, când toți cei din morminte vor fi ridicați pentru judecată. Envierea duhovnicească din martea păcatului are loc acum. Toți morții în păcat, adică toți urmașii lui Adam, au această posibilitate dacă împlinesc o condiție și anume să audă cuvântul Domnului și să-l asculte. Despre această înviere vorbea Mântuitorul nostru în versetul de mai sus. Învierea din martea păcatului este cea mai însemnată pentru că de ea atârnă veșnicia fericită sau nefericită. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Aud așa de mult chemarea Evangheliei, dar numai foarte puțin o ascultă. Lucrurile nu se suprapun, Deosebirea între ele este ca între cei morți și cei vii. Poți să auzi cuvintele lui Dumnezeu și să rămâi totuși nepăsător mai departe sau poți trece pe planul al doilea lucrurile pe care le-ai auzit, să le știi doar cu mintea, dar viața să-și urmeze cursul ei dinainte ca și cum n-ai fi auzit niciodată astfel de cuvinte. Domnul să spune aici că morții vor auzi, dar numai cei ce îl vor asculta vor învia. Saul din Tars, Pavel, auzise despre Domnul Isus Hristos și lucrarea lui minunată, așa cum au auzit toți de pe vremea lui. Dar a venit o clipă când el a ascultat cuvintele Fiului lui Dumnezeu și ascultarea aceasta îl face să cadă ca mort la picioarele lui. Și Pavel și Domnul Isus erau aceeași, dar în acea clipă petrecută pe drumul Damascului, legăturile dintre ei s-au schimbat din temelii. Până acum Saul auzise despre Domnul Isus, iar în clipa aceea ascultă cuvântul lui și îi recunoaște puterea și dreptul pe care îl are asupra sa. Îl recunoaște ca stăpân al său, îl ascultă și îi se supune. Din mulțimea celor care aud cuvintele Domnului Isus, înviază numai aceia care ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu, glasul felului său de a fi. În versetul 26, Domnul Isus continuă să explice, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat Fiului să aibă viața în sine. Adevăratele tale lucruri sunt numai cele pe care le ai în tine, care fac parte integrantă din tine. Pe acestea nimeni nu ți le poate lua. Lucrurile pe care le ai în afara ta, oricând le poți pierde. Dumnezeu are viața în sine, Domnul Isus are viața în sine, iar nouă credincioșilor săi ne-a dat daruri ca să le avem în noi înșine să facă parte din ființa noastră. Astfel ne-a dat viața cea nouă din el, credința, dragostea, cuvântul, adevărul său, etc. Numai ceea ce ai în tine poți da și altora. Dacă ai viață în Hristos, pe aceasta o dai și celor din jurul tău. Dacă ai viața ta felul tău de a fi, pe acestea le dai altora. Noi, urmașii Domnului Isus, suntem chemați să facem lucrările Lui pe pământ. Cum a fost El trimis de Tatăl în lume, tot așa ne-a trimis El pe noi în lume cu aceeași lucrare. Înțelegem oare adevărul acesta? Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Viața este numai în Dumnezeu și Domnul Isus, și o avem și noi credincioșii săi dacă rămânem în Domnul Isus. Cum a trăit Domnul Isus pe pământ, așa trebuie să trăim și noi. Viața e ceva ce nu se poate ascunde. Așa și cu viața nouă din Hristos. Nu o putem ascunde dacă o avem. Dacă nu avem, nu putem arăta și atunci tot ceea ce facem în numele Lui Hristos este fals și spre o sânda noastră. Viața cea nouă din Hristos primită în noi, alungă viața noastră veche, felul nostru de a fi, căci nu pot locui împreună. Dacă, în adevăr, prin credință și pocăință am fost cuprinși în Domnul Isus Hristos, atunci tot ce are El în sine, avem și noi în noi înșine și slujește spre viață semenilor noștri și spre slava Lui Dumnezeu. Iar în versetul 27 Domnul Isus adaugă, și i-a dat puterea să judece întrucât este fiul al omului. Ca să poți judeca drept, îți trebuie o putere deosebită, iar această putere nu se află în firea omului și nici printre făpturile pământești. Ea vine de sus, de la Dumnezeu, pentru că El este izvorul puterilor și al tuturor harurilor. Domnul Isus, fiul lui Dumnezeu, și-a dezbrăcat slava cerească și s-a făcut fiu al omului, locuind printre noi pământenii păcătoși ca om adevărat. Și fiind că s-a smerit atât de mult, Dumnezeu Tatăl l-a înălțat mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și i-a dat toată judecata. Iar noi, urma și Domnului Iisus, în același fel. În măsura în care ne lepădăm de noi înșine, în măsura în care coborâm pe treapta cea mai de jos a scării smerenii, în acea măsură primim de la Dumnezeu putere ca să judecăm, adică să avem și gândire dreaptă, o judecată sănătoasă, și putere să judecăm, adică să îndreptăm, să osândim răul, în primul rând, în ființa noastră, apoi în lume lucrurile vieții aceștia și chiar pe îngeri, după cum spune la 1 Corinten, capitolul 6, versetele 2 și 3. Smerenia îți vindecă rațiunea, gândirea și poți apoi să judeci drept în toate privințele. Mândria însă îți îmbolnăvește mintea încât numești răul bine și binele rău. Cei mândri, chiar dacă se numesc pe ei înșiși credincioși, nu pot judeca drept. Dumnezeu nu le dă puterea aceasta, ci le stă împotrivă. Cine a primit din partea lui Dumnezeu puterea să judece, se vede din faptul că toate lucrările și mișcările ființei lui duc spre viață, spre ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui Scris, spre o înălțare tot mai limpede a adevărului veșnic. În versetul 28, Domnul Isus spune următoarele. Nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. În Învierea morților, iată nădejdea celui ce crede cu adevărat în Domnul Isus Hristos. Pentru el, mormântul nu e decât un pat în care doarme puține vreme și din care se va scula într-o stare nouă și într-o dimineață eternă. Zice Sfântul Augustin, niciunul din părticelele trupului nostru, oricât de risipite ar fi ele, Chiar dacă trupurile noastre ar putrezi, chiar dacă ar arde, nu sunt pierdute pentru Dumnezeu. Ele trec în acele stihii din care sunt luate din mâna a tot ţiitorului. Eu am un Dumnezeu milostiv, zice Ghiote. Mormântul deci nu mă fioare, Am o viață veșnică. Cât o fi fost de credincios acest poet, nu știm. dar vorbele lui sunt frumoase. Cât de puternic este glasul Domnului! El scoate afară pe oricine din acest mormânt. Nu vă mirați de lucrul acesta, spune Domnul Isus, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. După ceasul de acum, ceasul Harului, în care cei ce aud glasul Fiului Lui Dumnezeu înviază din moartea păcatului, vine un alt ceas. Vine ceasul învierii tuturor acelora care sunt în morminte. Spre deosebire de versetul 25, unde Domnul Isus spune că din prima moarte, moartea păcatului, înviază numai cei care aud și ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu, în versetul de mai sus se arată că tot, toți cei din morminte vor auzi glasul Domnului Isus și vor ieși afară din ele, unii spre viață, iar alții spre judecată. Astăzi, când se propovăduiește Evanghelia, cei ce o au și cred, trăiesc viața aceea nouă. Cei care nu cred, Rămân în starea lor de moarte față de Dumnezeu. Ei urmează să trăiască mai departe după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului. Ei urmează să-și vadă de treburile lor în așa fel ca și cum Dumnezeu nu le-ar fi vorbit niciodată, ca și cum Dumnezeu nu ar fi și în cele din urmă viața lor de aici, de pe pământ, se va sfârși prin moarte. În ceasul care vine, nimeni nu va putea să nu vrea. Să de glasul Fiului Omului. Domnul Iisus spune, toți cei din morminte vor auzi și vor ieși. Atunci va fi o zi de slavă pentru cei care au murit în Hristos, care au auzit acum glasul lui și au înviat în el și vor fi asemenea mântuitorului lor. Dar vai, va fi o zi înfricoșătoare, va fi o înviere înfricoșătoare, pentru cei care n-au voit să asculte astăzi glasul Fiului Lui Dumnezeu, care au disprețuit Harul, alegând mai bine bucuriile trecătoare ale acestei lumi, pentru toți aceia care își întorc urechea de la vestea Cuvântului Lui Dumnezeu, își întorc urechea și de la ascultarea acestor programe prin care propovăduim Cuvântul Lui Dumnezeu, nu vor să audă vestea Lui. Toți aceștia care mor în starea aceasta, în ziua aceea de la urmă, vor auzi totuși pe Domnul Iisus, atunci toți îl vor auzi și va fi o zi înfricoșătoare pentru ei. Ei vor da socoteală pentru faptul că astăzi, când au auzit chemarea Mântuitorului, i-au întors spatele, n-au vrut să aibă de-a face cu el. Vine ceasul, spune Domnul Iisus, când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. În care din aceste două categorii vei fi, iubite ascultător? Vei fi unul din aceia care vei învia cu bucurie că vei fi asemenea Domnului Isus, sau vei fi unul din aceia care, întorcându-i spatele, astăzi va trebui să dai socoteală? Încă un gând duhovnicesc. Când auzi cu adevărat glasul Domnului Isus, când înțelegi adevărul despre felul lui de a fi, ieși afară din orice mormânt. Ieși afară din tine, din felul tău pe care l-ai moștenit, din felul de a fi al neamului tău, ieși afară din felul de a fi al grupării religioase din care faci parte și te contopești cu mântuitorul tău. Atunci nu-ți mai este frică nici rușine de oameni, ci mergi neclătinat pe unicul drum al adevărului și în alți hotărât, limpede și necurmat, Numele Domnului tău iubit, care a chemat la sine pe toți oamenii și a vrut pe toți să-i unească prin dragoste desăvârșită în el și prin el cu Tatăl. În versetul 29 Domnul Iisus spune, Și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Da, iubiți ascultători, în ziua Marei Judecăți, la glasul Domnului Isus, toți morții vor învia, și credincioșii care au făcut binele, și restul omenirii care a făcut răul. În ziua Harului, timpul, vremea care o trăim acum, înviază din moartea păcatului numai aceia care ascultă glasul Fiului Lui Dumnezeu, aceia care astăzi aud. Așa cum auzit și prin programul acesta, cuvântul lui Dumnezeu și după ce l-au auzit, îl ascultă, adică chemarea Domnului Iisus la pocăință, ei o împlinesc, se întorc la Dumnezeu, aceia sunt care înviază azi din moartea păcatului. Cine ascultă acum glasul Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu și crede în el în jertfa lui răscumpărătoare, are viața și nu mai vine la judecată. Învierea pentru un astfel de om nu-i decât un prag peste care trece în veșnicia, fără de sfârșit, în veșnicia fericită, împreună cu acela în care a crezut cu Domnul Isus și împreună cu toți ceilalți care la fel au crezut în El. Va fi o armonie desăvârșită. Mințile noastre omenești limitate nu pot cuprinde nimic din frumusețile, și farmecul care așteaptă pe toți aceia care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, pe acela care n-a făcut un rău niciodată nimănui, ci pe acela care a venit și din potrivă a făcut numai bine și și-a dat viața ca răscumpărare pentru noi. Urmașii Domnului Iisus, creștinii adevărați, întrucât au primit prin credință ceea ce a făcut El, Marele nostru Mântuitor pe crucea de pe Golgota, sunt izbăviți de păcat. Pentru ei moartea nu-i decât un antreu, din care trec în veșnicie. Și mai mult decât atât, chiar acum aici pe pământ, toți aceia care au crezut în Domnul Isus experimentează o stare de cer, o bucurie neînțeleasă, cu totul străină pentru oamenii pământului acestuia. Este de-a dreptul ciudat pentru oamenii pământului acestia să vadă un credincios plin de nădejdea și bucuria mântuirii, care trece prin greutăți, la fel ca și celălalt, dar el trece senin și liniștit, trece echilibrat, și trece întotdeauna cu o nădejde puternică, pe care greutățile lumii acesteia departe de a-i o smulge, ci din potrivă i tăresc mai mult, la fel după cum vânturile puternice, în loc să smulgă copacii, din potrivă îi fac să-și înfigă rădăcinile și mai puternic în pământ. Aceasta este partea binecuvântată chiar de aici, de pe pământ, a tuturor acelora care primesc acum pe Domnul Isus Hristos. Iar cu ocazia judecății, aceștia au fericită ocazie. Și bucuria cea mai mare să treacă într-o veșnicie fericită, căci dacă ei s-au judecat acum, primind moartea Domnului Iisus ca făcută în locul lor, nu vor mai fi judecați la urmă, ci la urmă vor fi răsplătiți. Domnul Dumnezeu din cer să facă îmbunătatea lui cea mare, ca toți ascultătorii acestui program să facă parte din aceia care vor fi răsplătiți, căci vor primi pe Domnul Iisus Hristos. În încheierea programului I-062 vă lăsăm să ascultați o cântare. Să nu pot, Doamne, să mă las. Să nu pot, Doamne, să mă las. De tine niciodată Kia rdiasla sa la uricij pas, kia rdiasla sa la uricij pas. Oh, dragoste ingropan, oh, dragoste ingropan. Cu mereu și vii, Cu cât mă duc mereu și vii. Mai singur de oriunde, De ta iubire mai depli, De, plin, de ta iubire mai deplin, Amo por